doktor professzor emeritusszal folytatjuk azt a beszélgetést, amit valamikor a tavasszal kezdtünk el, de azért merem bátran mondani, hogy folytatjuk, mert a két héttel ezelőtt én beraktam ezt az adást ismét, hogy az a gondolat, amit akkor elkezdtünk, az a mostanival jobban tudjon kapcsolódni. A a jogtudománynak a, a kutatója és a professzora, és a földgazdasággal, a földgazdálkodással foglalkozott. Foglalkozik most már nagyon-nagyon régóta. És a mi témánk pedig az, az a föld és a. Hát én most hadd magam, hogy a föld és a demokrácia kapcsolata volt, vagyis az, hogy a földgazdálkodás az hogyan hat ki az életünkre a globális működésbe, a helyi működésbe, stb. És hát ezzel kapcsolatban nagyon sok és fontos dolgot mondott el, és innentől kezdve szeretném is, hogyha ezt folytatnánk, azt a gondolatot, amit akkor elkezdtük, hogy akkor a birtokrend és ilyen gondolatokkal hagytuk talán abba. Én is köszöntem a kedves hallgatókat, és abból indulnék ki, hogy, hogy a, a tudomány a föld valós mozgás folyamatainak a feltárását, a rendszer kutatással segíti. Na most általános megfogalmazásban a rendszer az egymással kölcsönhatásban álló olyan elemeknek az összessége, a komplexuma, amelyek így együtt egy új minőséget alkotnak. Most a föld esetében nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy elméletileg rendszerezhető, hanem e, intézményekkel lehet ezt tetten érni. Még egy, abból az alapvető tényből következik, hogy ugye a föld az egy e, szűkös természeti erőforrás, és ugyanakkor szűkös közgazdasági jószág is, amelynek pusztán a birtoklása, a birtokosnak egy monopólimot teremt, és ez azt jelenti, hogy, hogy valójában egy olyan elsajátítási pozíció, hogy mindenki, má, mindenki mást, a kívülállókat ugye kizárja az elsajátításból, és már a hazai tudósok a II. világháború előtt kimutatták, tehát ugye például Irik hogy meg Jenő, hogy a földbirtok az nagyobb, politikai hatalmat ad a birtokosnak, mint, mint a tőke. Na most a lényeg az, hogy a rendszer úgy jelenik meg a földnél, hogy a közhatalom ugye mindenkor kénytelen egyrészt elosztani, másrészt újra elosztani ezt a szűkös földalapot, és ezt egy olyan birtokrendben tudja csak teljesíteni, ami négy elemből áll. Egyik a földtulajdon, a másik a föld használat, a harmadik a földvédelem, és a negyedik ellen pedig a, a közcélú földkészlet gazdálkodás, ami egyébként ugye, hát lecsapódik az igazgatásban, tehát a földő igazgatásban is lecsapódik. Na most bonyolítja a helyzetet, hogy ugyanakkor ez a föld, amin állunk, meg amiből élünk, ami az életünket is jelenti, hát most elsősorban az élelmezése, gondolok, hogy egyidejüleg az államnak is a területe. Tehát talán egy, egész rövid kitérőt lehetne arról mondani, hogy, hogy az államnak az alapvető ismérvei azóta sem változtak, Amióta az 1648-as Veszfelébéke, ugye a éves es háborút lezárt, és a nemzetközi jog kifejlődött, tehát egy gróciuszra kell elsősorban gondolni. Tehát ma is három alap ismérve van az államnak, hogy tehát, egy önálló és sérthetetlen terület, a rajta lévő alapvetően etnikai alapú népesség, csak kettő fölött gyakorolt főhatalom. Most messze vedetne, hogyha azt néznék, hogy tehát a 16. század óta ugye az állam hogy változtak, hát elég arra utalni, hogy ez a főhatalom osztó, osztódik, tehát Európai Egyesült Államok, szövetséges állam, vagy pedig hatáskör átugálás, stb. De egy dolog a Földnél nem változott. Tehát az, hogy, hogy Föld nélkül nincsen állam, és a a földre vonatkozó önrendelkezés nélkül meg nincsen valóságos állam terület. Uh -huh. Most Magyarország esetében végre, hogy már idejünk. éljünk, <kül> hát, így a... csak Közböltek mondom, hogy igen. lehet olyan föld, ugye, amelyik mondjuk a... Nem tudom én a... Uratlan, vagy elteszi gondolni? El, nem, nincs népesség. Jó, mondjuk nincs népesség. Egy Olyan, mint egy, egy, egy északi sziget, amit, amit birtokolhatunk, de nincs, nem rakjuk rajta senki. De az állam a... a, a birtokának tekintheti. Igen, hát a nemzetközi jog, ezt is már rég belőtte, tehát, hogy úgy mondjuk, hogy hát küldene oda valaki, El, elvileg, ott elvileg lehetne uralni a föld, hát már az sem. Igen. No, de hát igen, volt, igen. erre a, az európai földkészletre, tehát, hogyha megnézzük a az EGK-nak és az EU-nak, ugye a hat épületes történetét, akkor azt látjuk, hogy végül is az a nemzetállamoknak a felszámolásával zajlott le, és hát ért el eredményeket, mégpedig miért? Mert a, az uniónak a legfőbb értékei, tehát az aki kommuni ugye ugye négy alapszabadságot hozott létre, a tőke, az áru, a szolgáltatások és a személyek, tehát a munkaerő szabad mozgása, és ezt megnézzük közelebbről, pedig az, az unió alapkartájában, tehát a Alkotmányos karta, ami működési szerződés is. Ugye a negyedik fejezet szól a tőke és fizetések, ezt a címet viseli. És akkor nagyon röviden mondom, hogy a tőke szabadságnak három alapkiváltsága van. Egyik, hogy a szabad mozgása az nem korlátozható, tehát se a tagállamok, sem más országok vonatkozásában. A másik a vétójoga a tőkinek. Tehát, hogyha bármely valós vagy vélet érdeksére mérné a döntések során, akkor az csak egyhangú döntés esetén lehet érvényes, tehát egyetlen szabad már kilövi. És a legfontosabb kiváltság az alárendelés joga. Alárendelés Ez joga, ezt, ezt most szó szerint idézem. Amikor a tanács, tehát a kormányfők tanácsja, és az Európai Parlament a tőke szabad áramlásának a lehető legnagyobb körű kiterjesztése érdekében jár el, akkor a szerződés egyéb fejezeteiben foglaltakat nem lehet figyelembe venni. Ez a annyi... magyarul fölülír. Minden, minden más, szabályt, hogy minden más a... jogintézmény. Mm -hmm. Tehát az összes közösségi politikát, és az összes intézményt lehet az emberjogi. Mm -hmm. A tőke szabadámasa felülírja. Bocsánat, akik eddig valamiféle összeesküvést sejtettek, azok tévedtek, mert ez a szerződésnek az egyik hát érvényes meg, hát, pontja. Hát egyik hát alapszerződésben van. Így foglalták. Így van, meg kell, meg kell nézni. Igen. Most térjünk vissza a földre. Tehát Tudni kellene ugye, minden uniós polgárnak, hogy a saját államának kizárólagos önrendelkezése és kizárólagos hatásköre van a saját államterületet alkotó föl. De Miért? Azért, mert mind az alapító hatok, mind a később csatlakozók ezt fenntartották maguknak. Nem sorom fel, hogy milyen szakaszok voltak, mert ez a 220. szakasz volt, most 345. cikke mondja, most is érvényes, ugye? az alapszerzőség azt mondja, hogy, hogy a szerződések nem sérthetik a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Vagyis az Unió nem avatkozhat bele, abban, hogy a tagállam a földtulajdonnak, a földhasználatnak, a földvédelemnek és a negyedik ennek a földkezelő a szabályait, hogy hogyan rendezi. Tehát ez kizárkos hatáskör. Ja, ha Igen. jól gondolom, ez vissza. Csatolódik arra, amit az állam ö, alap ö, funkcióinak így, így van, mondott, hogy ez a, ez a területi az, rendelkezés... Persze, mert a szuverenitársát igen. átadja. Tehát maradék szuverenitársa van a tagállamnak, mm. de az nem egy ilyen bagattel, hogy maradék, mert az jelenti az állami lények a minimumát. Tehát az, hogy ő rendelkezzék a saját államterületének a földjéről, és a saját polgára érdekében szabályozza a földtúráló sorsát, Azt mm -hmm. hogy külföldiek jogi személyek, uh -huh. tőke, szerezhet vagy nem szerezhet. Na most zárjuk rövidre, mert kevés az időnk, tehát ez ma is érvényes intézmény, igen ám, csak ez a hat évtized teljesen másképp változtatta meg a tagállamok önrendelkezését, mert első lépés, hogy 1988-tól ugye az OECD leleménye diktálta ezt az uniónak, hogy a földnek a Sorsát azt szerint kell szabályozni, hogy élelmezési, élelmezési célra szolgál, vagy pedig nem. És a nem élelmezés szolgáló földek ingatlannak minősülnek, és attól kezdve az ingatlan, egy kis egyszerű fikcióval mondták, hiszen már a megszerzésre is ugye pénzbe kerül, tőkének minősül. Uh -huh. Tehát ezzel létrejött az egységes uh -huh. ingatlan piac, uh -huh az egész egész hát, ez lett volna kérdés, és, én... a kérdésem, ugye ma említett a tőkét, hogy hát a föld az erről, tőke, először... mert az, az nem a mozgatható dolgok, azért tartozik. Hát közgazdaságilag nyilván, hogy nem. Na most, tehát létező az egységes ingatlan, tehát magyarán külföldi és jogi személy is korlátozás nélkül szerezhet ingatlan. Uh -huh. Ezt már készen kapta ugye a, a hazai, meg hát a tízeknek a csatlakozása is. Második lépcső, hogy 2004 május 1-től, amikor a keleti bevítés megtörténik, ugye tizek csatlakoztak, akkor Ciprus-Málta és Szlovénia kivételével, akik megkapták a, a 15-öknek a jogállását, hogy a föld az nem tőke, ezeknek az országoknak a földjét, tehát a termőföldet, a medonusági tőkének minősítették, mégpedig úgy, hogy a, a, az átmeneti menteség lejártával, tehát ez volt hét. 10-12 év, nem sorban az egyes országot, külön könyven van erről, mindegy, de a könyv nem erről szó, hanem arról, hogy hogyan szerezheti vissza a Magyar Állam önrendelkedését, a törvényes önrendelkedést az Unióban. Tehát lejár ugye az átmeneti menteség és attól, attól a perszről kezdve lásd Magyarország 2004. május 1-től meg kell nyitni a korlátlan földpiacot a tőke szabad előtt. Tehát tőke Én műségű. 2004-től számított, a évvel? Hát tíz évvel. Tíz évvel. Tehát uh -huh. 2014-től, nem véletlenül, hogy aztán beszélünk majd a igen. jogi szabályozásról, hogy a 2013. évi 122-es törvény, a földforgalmi törvény, attól kezdve készült fel arra, hogy hát ezt a helyzetet hogy kezelje, hogy a föld mégiscsak magyar kézben maradjon. Uh -huh. Hát ez egy politikai célképzés volt. Harmadik lépcsőfok, ugye hogy ez napjainkban szajlik, tehát ugye az Európai Bíróság több ilyen jogesetet már közé tett, tehát a Dán és az e, osztrák jogesetek e, ezt kifejtik, hogy igaz, hogy elvileg, ma is érvényes az, hogy, hogy a tagállam rendelkezik a saját e, államterületének a földjéről, igen ám, csak időközben az emberi szabadságjogok, Kiterjesztésével, tehát a vállalkozás, letelepedés, szabadsága, lakóhely szabad megválasztása. Ez azt jelenti, hogy most már egységesen az Unióban is és az Európai Gazdasági Térségben, plusz nemzetközi térben, nemzetközi szerűségek alapján mindenütt tőkének minősül a fő. Tehát magyarán a 15-ök is elvesztik azt a jogukat, uh -huh. hogy eddig ők. Elileg szabad önrendelkezést gyakoroltak a saját földjükön. Tehát, tehát ez, amit Magyarország elvesztett, azt mondja, hogy most mindenütt elvész. Így van, uh -huh. így van. Tehát ez persze összefügg azzal, hogy Európai Egyesült Államok, Igen. hogy szabadkereskedelmi egyezmények, tehát amikor ugye 75. Hát csak az USA-EU szabadkereskedelmi egyezmény, hogy 75 ezer multinacionális És Igen. ez nagyon fontos, hogyha valamit tőkének tekintünk, és a tőkének megvan a maga szabadsága, akkor ezt úgy kell érteni, hogy ha azt mondom, hogy a termőföld tőkévé vált, úgymond, és Igen. úgy kezelem, mint tőket, és nem úgy, mint, mint egy valamit, ami külön védelmet igényel, hanem az a tőke, mint a bármilyen ö, ö, vállalkozásnak a tőkéje, akkor azzal bármit lehet kezdeni függetlenül, a, mert hogy az egy szabad dolog ilyen értelemben, azt, azt, azt Igen. Az el, elveszíti bizonyos mértékig azt a fajta, hát, jogi védettségét, Igen ami ami hátte az, volt mert igen, mert maga a föld egyé ilyen Értem, dolog, hogy sékesz, mire gondol. Hogy az hát, így van eh csak ez kérdés. Hát ez hát nem igen. így van, mert hiszen a közjogi korlátok, hát az, azt mind az angolszász jogrendszer, mm. mind, mind az európai, hát el is hát ez a szűkös közgazdasági úszágoló van. szó, tehát alapvetően elmése ennyi, ennyire nem megy forrás, az irányába. Tehát világos, dolog, hogy azért a mm -hmm. földviremi szabályok vannak, na most az más kérdése, nem nem tartják be, úgy ma betartanak, akkor nem tartana ott most a, a világ, hogy ugye maximum 60 év még az élettartama a termőföldnek, ugye John Crawford, az ausztrál kutató ezt a számításával 60 évre teszi, a briteknél 40 év, nálunk a Gyura Iván is 60 évre számítottak aki tőlük függetlenül. Mm. És, és a, a lényeg az, a hogy. hogy a mezőgazdaság hogy, Tehát a földpazarlás, mert még nem tartunk ott, erről nem beszélünk, mm. de. tehát egyszerűen megsemmisíti az Edafont, hiszen a, a, a humusz élővilága az annyira sérülékeny. Na most, hogyha olyan mértékben felgyorsul a Földnek a nem élemezési célú felhasználása, akkor ez a katasztrófa bekövetkezik. Uh -huh. Tehát nyilvánvaló, hogy a túlélése ezt meg kell állítani. Na de hát kicsit előre szaladtunk a témában. Tehát a lényeg az, hogy ugye tehát ez meghatározta az uniós tagság, hát a, a mi mozgásterünket is. És hát a kormány, a mirekori kormány, mert hiszen akkor még nem, tehát váltalkoztak is, ne térjünk erre most vissza, hát célul tűzte ki, ugye, hogy, hogy amennyiben lehetőség a van, a saját önrendekre is valamilyen módon megszerezze, vagy visszaszerezze. Na most, ha, ha megnézzük a, a, a földgyogi szabályozást, hát erről csak talán egy mondatot, hogy ez a 2013 utáni és a, a kötelező piac földpiacítás előtti szabályozás, ami ma is hát, hatályos, ez, ez valójában két célt valósított meg. Hát Az egyik az, hogy azt mondta, hogy nemzeti önvédelmet biztosít, de valójában a, a földpiacnak a kapuját, ha jelképesen mondom, mert hát ezt világméretűvé tárta, a külföldi tőke számára. A másik pedig, hogy a nagybirtokrendszert hát minden ígéret ellenére nem az, hogy szűkítette volna, hanem úgy megerősítette, hogy egyrészt új, tehát magyarán, a földbérlet helyett tulajdonjogot biztosította a jogi személy nagybirtokosoknak is, tehát nagyüzemeknek, és Hát ö, új földhasználati jogcímekkel kiterjesztette ezt a jogosultságokat. Na most egyetlen dolgot azért elmondanék, hogy ne csak a levegőben beszéljünk erről, hogy ugye látszólag korlátozza a föld megszerzését a földforgalmi törvény, viszont azzal, hogy azt mondja, hogy a földműves szerezhet földet, Hát ezt a fogalmat, hogy földműves, ezt ő kiterjeszti a jogi személyre, a külföldire is. Tehát aki egy aranykalászos gaza, hanfolyam, valamit 250 forintért két hét alatt meg lehet szerezni a papírról, ő már is földműves lehet. Tehát, uh -huh. tehát a földet műveltető is földművesnek minősül, és ami sokkal fontosabb, hogy Látszat korlátokat felállít a szerzésre. Tehát van ugye... A jogi személynek csak ilyen típusú alkalmazott jeklőd legyen, nem? Ne, hát meg a személy nem, nem az saját az maga bűveli a, a földet. A nem, az hát, az, az alkalmazó alakít a, a, a kérdést, tehát, tehát azt mondom, hogy látszatkorlátjai vannak ugye a földszerzésnek. Tehát szerzési maximum, birtok maximum, kedvenyés maximum, de itt és most ö, állítom, és hát nem is száfolható ez, hogy a ö, nagyüzemnek jogi értelemben is korlátlan az üzem mérete és a földszerzési mértéke. Miért? Ezt az egyet rövid elmondanám, hogy ö, ugye ö, már maga a szerzési mérték is a kétszeresére nőtt, mert a korábbi jog az 300 hektár tulajdon, és ugyanennyi bérletet tett lehetővé egy személyrészje, mm. tehát egy 600 hektár. Hát ezt, ezt tudjuk, hogy ezeknek a sokszorosan van Na de, de, egy kézben. Igen. Már a szervezési mérték is ennek a kétszerese lehet, mert ugye 300 hektár a tulajdon, és 900 hektár lehet a bérlet. Na most a kedvezményes max mérték az viszont ugye 1800 hektár. Na most ez nem csak no, a betűmag termesztett a termesztőt, uh -huh. és az állattennyisztő üzemet bármilyen nagy üzemet megillet, hogyha legalább egy éve olyan földet használ, amit a szék tagjától, a részvényesétől, ezek közeli hozzátartozójától, vagy a három éve foglalkoztatott alkalmazottjától bérel. Tehát a bérelt föld is. Uh -huh. Most folytatnám a jogcímeket, mert tényleg vannak, tehát először is, hogy ez személyenként illet meg mindenkit. Korábban az volt, hogy a közeli hozzátartozók azok legfőbb ezer hektár szerezhettek, ami nem haladhatta meg a kőségkülteretek a, a 25%-át. Most ilyen korlát nincs, tehát magyarán rokonok, családtagok, cégtagok, tehát a tőkelelemje dönti el, hogy, hogy egyenként hány 1800 hektárt kíván szerezni. Tehát mm. ezt lesz értetővé, hogy, hogy a legnagyobb üzemnek az átlagos mérete, átlagról beszélek, 28.000 és 40.000 hektár között van. És ugyanakkor ha ez van összevet, Magyarországon? itt nálunk, igen. Na most, hogyha összevetem hány ez, van. A, a, a, Hát hány, hát... A föld 90 a az összes üzem 8 ának a birtokában, uh -huh. és az összes 10 az pedig a kis- és törpezebe között. Hát, vagy meg. néhány tucatnyi hát kézben per, van, persze, ez így a hatalmas terület, igen. Na, és akkor ugye mondtuk, hogy... Ö, hát összeszámítás nincs, személyenként illeti meg, ugyanakkor egy csomó jogcím van, tehát így például a, az állami vagyonkezelés és a kényszerhasznosítás, ami nem számít bele be a maximumba akkor ugyancsak olyan jogi lehetőség van, ugye, hogy az előhasznomérés és az elővásárlásiokat, a törvény szerint az államnak van elsődlegessége, de miután forrás hiányában nem gyakorolja, tehát azt jelenti, hogy mindenki más, csak azt a földet veti bérletébe, vagy vásárolja meg, ami nem kell a nagyüzemnek. Tehát magyarán korlátlan az üzemmérete. És hát ha, ha tovább gondoljuk ezt az egész kialakult rendszert akkor meg kell néznünk, hogy a Birtok rendnek ez a négy eleme közérdekből hogyan változtatható meg, már csak amiatt is, mert ebben a civilizációs világválságban, ami az alapélelmezést rendkívül megnehezíti, és az élelmezés biztonság, az, az egy elsőleges emberi jog, Ként jelenik már meg. Hát nem véletlen 23 ország alkotmánya ezt uh, alapvető emberi jogként uh, szabályozza. Tehát uh, magyarán nálunk is az a helyzet, hogy legalább egy nemzeti minimum programot kellene, ugye, ahhoz uh, kidolgozni és, és ugye végrehajtani megvalósítani, hogy uh, ilyen környezeti és természeti kataplizmák mellett biztonság megteremtőjék, tehát, hogy ne kerüljön veszélybe. Egy rövid kérdésem volna. Ugye <gül> egy, egy, talán egy picit egy-két mondat erejéig el kéne azt mondani, hogy igazából miért rossz ez a helyzet. Nekem csak az jutott eszemét látom, hogy ön, ön tovább ment egy, egy a, a, a, a kor problémájára, az a problémára is, hogy hogy a nagy birtokrendszer, ugye, amit már a, a, a háború előtt is károztattak. Tehát, tehát azt, azt mint kerékkötőjét jelölték meg a, a, a vidék fejlődésének, ami hát most nagyon leegyszerűsít, hogy azt jelenti, hogy van egy falu, és, és annak a körülöttelevő földek mind egy kézben vannak, és gyakorlatilag a falu lakóinak a kezében, nincs megélhetés, mert vagy hát zsellérek, vagy bérmunkások lehetnek egy, egy, egy nagy gazdánál, vagy egy, egy, egy nagy birtokon, vagy mehetnek a városba, és hát mentek is a városba, hát erről szólt az a következő 50 év, hogy a falvakból elmentek a városba, ipari, hiszen nem csak itt, hát Indiában mindenütt, ez igen. Szói, óriási méretekben, és de ma Említett egy olyan, ma, ma megbeszélünk arról a kihalt falvakról, meg hogy egy, egy, az ember nem egy vidékre, ott gyakorlatilag nincs megélhetés, hogy ott nem, ott van, de még sincs földje, vagy nincs, nem lehet úgy gazdálkodni, mert, mert az kvázi foglalt, hogy nem lehet egy komolyabb, hogy mondjam, gazdaságot összehozni, mármint egy családi méretű gazdaságot. És hát persze a a tudás is kiad, de most említett még egy szempontot, ez pedig egy ökológiai szempont, amire eddig nem is beszéltünk. Hát eu, ezek valós dolgok, amiket én mondok ezzel kapcsolatban, mint ilyen probléma, amire körül van. Hát igen, tehát a, a nagybirtok, vagy a nagybizőmnek, ez az iparszerű rendszernek a, a kártételei, ezek egész ugye, Ökológiai tekintetben vannak másrészt hogy a társadalmi következmények. Tehát az, hogy használat, a nagy gépek terhelése, ami a talajpusztító, hmm. akkor egy olyan monokultúrához hoz létre, mert hiszen csak nyers és alapanyaggal szolgálja ki a profitcentrumot. Tehát magyarán a, a mezőságnak a lehetőségét a sokszínűségét leszük itt a búza kukorica repse uh -huh. napra forgott, tehát ezt ezt állítja ugye elő, és a, a, a sokszínűség, tehát a, ami a gyümölcs zöldség termesztésnél, hát adottság, tehát ez teljesen egy Ami egyébként élővé élő, meg megtartaná a földet magát. Hát Mármint a hát, földet, mint anyagot. Á, tehát akkor azt meg, humuszt, akkor meg a, azt, azt mondjuk, így? hogy miután ez, ez a gazdálkodás ez, ez teljes csődje a mezőgazdaságnak, mert hiszen maga a talaj pusztítás bizonyítja, hiszen az a helyzet, hogy olyan mértékben a, a talajnak a minősége is, ugye, tehát a, a humusz, ahogy kimerül, és a beltartalmi tehát a tápanyagok hírülnek, és akkor az előállított termékek vitamin, kálcium hiánya, stb. hogy emiatt ugye a csontritkulás, stb. Tehát ja, ez, ez nagyon fontos, csak egy, egy rögtönhetelenik, inkább a hallgatók számára. A Gödöle Egyetemen volt talán 15 éve egy olyan kutatás, amiben... Amiben összehasonlították a tápanyag tartalmát, Igen. káposzta, tej, stb. stb. dolgoknak a, a 20-30 évvel ezelőtti állapotokhoz, Igen. és ahogy mondja, a, a fele kétharmada elveszett. A tápanyagokról. Pontosan. Tehát, tehát hiába van egy szép paradicsomom vagy káposztám, valami. Hát már a Géza kutatást csinálta, Így pontosan, van. Igen. Tehát a, a Magyar Föld Sorsra című könyvünkben egy különféle igen. Igen. Van, Márai Géza, Géza így volt, van. Az pontosan. Így igen. van. tehát... E... És ez már nem is. nem, most, a lényeg az, kutatás, tehát ez, ez azóta nem javult. Sokkal rosszabb a helyzet, így van. Így van. Tehát a, a lényeg az, hogy ma már a földet, tehát a termőföldről beszélek, tehát nem a bolygóról, tehát a, a termőföldet egyedül az ökológiai gazdálkodás tudná megmenteni, ami ugye vegyszermentes, talajkímélő, a vízháztartást fenntartja, és... Hát nem, nem ragozom ennek se az előnyeit, se a visszaszorítottságát, csak egyetlen adatból bárki megítélheti, hogy az Unió a földalapnak a 2%-ára korlátozza, nálunk is csak ennyi, tehát minimális. Egyébként Magyarország élen Ez jár. egész a... Unióban. Igen, igen, 2%, tehát élen járunk mi is az ökológiai gazdálkodás visszaszorításában. Én, Én. Nem, nem. És pedig úgy tűnik az ézék, hogy a, a, a láruk címkéjében, mint hát a bio az most már annyira megy, az már pláne nyugaton kérem. És azt is látni kell, uh -huh. hogy ez a gazdálkodási mód, ez még csak nem is ellensége a nagyüzemnek, olyan értelemben, uh -huh. hogy már az is bizonyított, hogy, hogy a nagytáblás, gabona termesztés, hatékonyabb, még a verseny képesség szempontjából is többet hozna, mint az iparszerű módszerek. Tehát egyedül ez lenne a Na most próbálnám röviden elmondani, hogy itt a négy alapvető rendszer elemnél, hogy melyek a kitörési pontok és az intézmény lehetőségek. Tehát a földtulajdon, földhasználat, földvédelm és a földköszönkodálkozás. Tehát a földtulajdonnál Három kérdés van, ugye az állami földtulajdon sorsa, a szövetkező részaránytulajdon tulajdon kérdése, és a külföldiek jogellenes földszerzése, bizonyos 1 millió hektár. Ez a zsebszerződés. A, az uh -huh. zsebszerződés. Na most uh -huh. az elsőnél, és ez a legfontosabb, Magyarországnak egy történelmi előnye, amit az államszószerződés terheként cipelt, hogy ugye a, a birtok belül az állami föltulajdon jelentős aránya. Ugye 6,9 millió hektár a mezőgazdasági föld alap, és ennek ugye közel az egyharmada, 2,2 millió hektár az állami földtulajdon. Uh -huh. Ez a laboruta. Nem nem így? nem ez de hogy is 89, után, 89, 89 után. után. nem oda nemek vissza hogy állami uh -huh. gazdaság meg, hogy és mint Nem, ez csak a 89 utáni helyzet. Na most, ugye a Washingtoni konszenzus, amely ugye 89 után ugye kelet-európának a leigázására egy ilyen privatizációs sok terápiát kidolgozott, ugye, és erre lecsapott a karvajtőket. Tehát meghirdette, hogy az állam a legrosszabb földtulajdonos, uh -huh. és a földnél ennek pont az ellenkezője az igaz. Az állam a legjobb földtulajdonos, mert ebben a világválságban, és amikor földrablások zajlanak a világban, erről külön könyvem van, de most erről nem tudok beszélni, de a lényeg az, hogy, hogy a, a tőke most már gátlástalanul, tehát a, a jogi, meg gazdasági akadályokat sem, egyszer a számára szükséges földet megszerzi, miért? Mert azt mondja, hogy új világrendet, a New World Order-t építi ki, ennek egyik fontos pillére, az élemezés monopóliumot, tehát világ világélelmezés monopóliumát a saját kézben tartsa és a saját erőforrásában működtesse, és ezért el olyan tőkeszerű, ugye arra kényszerül, hogy, hogy tehát, tehát minden olyan javat, ami a létfenntartás szolgálja, azt ugye megszerzés azon nem osztozik, itt ugye megjelenik mm. az, hogy hogy a Föld az édesvízkészlet és a helyi energiaforrások kizárólagos birtoklását a maga részére szerzi meg, tehát nem osztozik. Tehát amikor ilyen világhelyzet van, nyilvánvaló, hogy csak az állam képes arra, hogy a Földet a saját polgárai részére megőrize, megtartsa, és mm. meggátolja azt a tőke elvje tőle. Tehát mely, mely, nagyszerű mely, példák mely a vannak a világban. A globális tőkének, mondjuk tegyük fel, ha itt kimeríti a <gül> földet, akkor átmegy oda, és azt használja. Az áru így is, úgy is mozog. Az ő számára ez közömbös. Igen, csak hát a föld az annyira szűk, és ugye, hogy, hogy végül is, hogyha hát elrabolja a földterületeket, akkor mások már ebből semmi nem, nem jut. Csak az, tehát... az hogy ez már következő generáció problémája lesz, nem az ője. Igen, igen. Tehát, tehát a lényeg az, hogy hát nagyszerű példák vannak a világban erre, követendő minták, akár Kínát nézzük, ahol ugye annak ellenére, hogy pusztítják már 8 millió hektár, ugye az erőszakos iparosítás áldozata lett, de a Föld tulajdonát senkinek nem adja át, mert az ősi köztulajdon, de még jobb egy újkori államalakulat, hogyha izzel példát nézzük, tehát ugye, történelmi okokból úgy alakult, hogy csak úgy tudta saját magát meg, a Föld alap 92%-a állami tulajdon, uh -huh. és csak 8% magántulajdon. Tehát magyarán mi is ugye azt tudnánk tenni, hogy próbálom rövidre zárni, hogy... Igaz, hogy ezzel ellentétes gyakorlat van. Tehát ugye négy évvel ezelőtt a kormány elkezdte az állami főtulajdon privatizálását. Ne beszéljünk a részletekről. Kinek jutott? Hogy nem jutott? Tehát oligarchia, nem oligarchia. Hmm. Tehát nem is aligarchia. 270 ezer hektár ebből már magántulajdonnál vált, de még így is. 1 millió 800 ezer hektár az állami földvagyon. Ennek ugye nyilván a nagy része, hát 1,2 millió hektár az erdő vagyon, de úgy lehetne előrelépni, hogy az állam az elővásárs, elsődleges elővásársi jogával, tehát felvásárolná a 930 ezer hektár természetvédelmi területet. Na most az európai jelentőségű, az úgynevezett Natura 2000 védett területekben a 2 millió hektár. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az állam kezében van a legbiztosabb helyen, mert hiszen arról van szó, hogyha ez állami tulajdonná válik, akkor közcélú gazdálkodást tud biztosítani, tehát tartós használattal, bérlettel, csak egy, egy ilyen példa, hogy a települések határában. Ö szociális szövetkezetet lehet úgy szervezni, hogy az önellátásukat, zöldség, gyümölcstermesztésre biztosítsák. Tehát ez egy nagyon fontos e a for forrás. éppen napokban megemlítem, a napokban hallottam egy eladást erről, ahol <gül> konkrétan egy adott falura vetítve ki voltak számolva a számok, ami mondjuk egy 1500 vagy 2000 lélekszámú falu esetében mondjuk kb. 500 hektár földet jelentett, úgyhogy abból eleve 300 hektár, az a, illetve 250 hektár az az, az, az állatenyésztés miattin nagyobb földigényt Igen. jelöli, tehát tulajdonképpen, Igen. ha ott a, hát, a, persze, a legelő gazdálkodás hát a legelő meg... takarmány, és tehát, takarmány tehát hogyha még azt is nézzük, hogy ma már egy ajánlás az, hogy a hús vagy azt csökken csökkentsük, akkor a lehetőségek még, hogy mondjam, tágabbak, de a lényeg azt mondta, hogy ha egy közösség birtokában van egy föld, vagy ennyi föld, akkor egy, ennek a falunak a, az élelmiszer szükséglete a falun belül megoldható. Igen. 90 igen. százalékban, nyilván nem 100 igen. százalékban, de nagyon nagy mértékben. Ez már egy komoly élelmezés biztonságot van, És jelen. akkor még mindig ott van a határban 3-szor, négy, 4 annyi föld, az ami, áru termelése. ami az állutermelés Ami az van, Na most, hogyha ezt az állam meglépnek, gondoljuk el, akkor már négy és 4,5 négy millió Hektár föld az állam tulajdonában áll, ez már a földlapnak több mint a fele. Tehát ez, ez már egy olyan biztosíték, hogy ellensúlyozni tudja a magántőkének a spekuláció. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy ajánlás az önök részéről, nem pedig egy, egy hát állami hát per, szándék. Per. Ne, nem, nem állami szándék, Igen. csak azt mondom, hát ez, ez, a, ez egy nemzeti minimum program Igen. első lépése. A, a más, másik pedig ugye, a, hát a szövetkeleti részszalány itt, itt nagyon röviden egy, egy, egy súlyos jogsértés történt. Egyébként a jogsértéseket illetve az uniót se fejeztük be, mert hiszen az is egy súlyos jogsértés, és az is orvosolható, tehát rendes felülvizsgálati eljárással államok összefognálak, plána ezek a tizek, akiket e, kigolyoztak, és e, követelhetnék ugye, az alapszerzősnek olyan kiegészítését, amit garantálja, visszaadja az önrendekre és a saját államterületükre, és a jövőre nézve is. Uh -huh. Tehát a jogi lehetőség az a politikai szándékon múlik, hogy lép egy állam ezzel, vagy nem lép. Na most itt a részarányt Itt, itt bocsánat, át, itt már csak nekem jutott eszembe, hogy ugye említette ezt a bizonyos az alap ö, ö, egyességnek, az európai alapegyességnek a, a, a, a talán negyedik pontját, aminek a vala, nem, negyedik, fejezet. negyedik fejezetének igen. a negyedik pontja rendelkezik a tőkének, a, a, tőké a mindenek kívátságról. Tehát ez a ez a politikai szándék, ez azért uh, borzasztó erősen uh, függ de attól, persze, hogy a tőkének mi a szándéka. Hát világos, hát a tőke tehát, érdek, semmi igen, másban nem ütközik, csak a tőke érdekeibe. Hát jó, Tehát hát akkor gyakorlatilag mindenbe ütközik. Jó, <laughs> jó, oké, okay, de jó. fontos, hogy mi lássuk azt, hogy igazából hol hogy van a Hogy intézmény, milyen intézményi igen. van egyáltalán. Igen, tehát, Na, akkor részvállítunk, tehát itt arról volt hogy... Uh -huh. 3,6 millió hektár földnek a sorsáról volt szó, amit közel két millió kisembernek, a magántóljusnak az állam köteles lett volna természetben visszaadni, mert nem vitási az övéké volt, és azt jogtalanul nyelte annak idején ugye az egész tsz -szervezés. Na most a lényeg az, hogy semmilyen szándék nem volt arra, hogy ezt természetben visszaadják. A, a, a dolog úgy végződött, hogy természetesen a, a Nagyüzemi földhasználat nyerte ezt el, pedig bagóért, hogy így mondjam. Tehát aki se természetben már nem kaphatja, az egy hektárért 80 ezer forint kártérítést, bocsánat, kap az államtól, ami a felére egy elkobzással. Uh -huh. Gondoljuk, hogy ez a föld, tehát amikor az átlagár 11-szerese már ennek, de uh -huh. nem beszél valamit, hogy a konkrét földészet, lehet, hogy még több. Tehát magyarán ezt most már csak úgy lehetne megoldani, hogy, hogy ha egyszer jogállam Magyarország, és a föld magántulajdont védi, akkor a nem vitatható föld magántulajdonosnak legalább meg kellene téríteni az értékveszteségét. Még azt mondja, Még hát, hogy az a földosztás, ami megtörtént 40 ez ez nem 40 Meg 48. kéne ismételni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, elnézést. Tehát itt, itt arról van szó, hogy hogy a, a Föld földtulajdont kellett, hogy 89 után elszámolják, visszaadják uh -huh. a föld tulajdonosnak, és ez, ez a szövetketi részarány tulajdon. Uh -huh. Tehát ami nem vitatható, hogy olyan magántulajdon, ami, ja, ez ami, ami, ami visszajár. Értékeni értékeni az hát, ez értékeni. volt az alapja uh -huh. az egész kárpótlási uh -huh. rendszereknek. De mondom, a megoldás pedig az lenne, hogy ne az adófizetővel, tehát magyarán a tényleges értéket, tehát a jelképes és a valós piaci áll különbséget meg kéne téríteni a jogállam rendelkedésére, ugye a korábbi tulajdonos részére, de hát nem a adófizetők terhére, hanem annak a terére, aki bagóért megszerezte ezt a részvalány tulajdont. A harmadik pedig, ugye, még mindig csak a tulajdonát tartunk, és mindig elfogy az összes időnk sajnos, igen, igen. na mindegy, de igyekszem, tehát ugye egy millió hektár az a számítások szerint az a föld, amit zsebszerzősekkel külföldiek jogtalul megszerztek. Na most a kormány ugye a BTK 349. szakaszát megalkotta, és azt mondta, hogy hát termőföld jogállás megszerzése, ő majd ezzel visszaszerzi, a másik pedig egy ilyen polgárjogi eszköz, a, a az államjában a marasztalásról szóló törvény. Na most egy is egy, egy, egy hektárföldet nem adhat vissza, mm. tehát ez, ez egy lázas intézkedés ez. volt. Mm -hmm. Azért nem működhet, mert ugye a, a büntetőjog az mindig soha nem lett visszamenő hatályú. Mm -hmm. Tehát magyarán már az egy millió hektárföldet nem érintheti. És ja, csak az, és az amúgy is szerz, új annan alakuló szerződések Így jel. van, ahol okay. viszont már nem merül föl, mm -hmm. mert igen, mert az, amikor ez történt, akkor nem volt ez a törvény, tehát nem alkalmazható. De már a okay. földforgalmi törvény alapján, viszont okay. minden korlád ja. szerezhet külföldi földtulajdon jó erre van. keresztet lehet ilyen értelme vetni. Így van, tehát uh -huh. nem. De, de ne ez is, hát akkor, hogyha ha forgalomképtelen kincstári vagyonnál változtatnák az állami földtulajdont, uh -huh. és egyébként az önkormányzati vagyont is uh, forgalomképtelen vagyonnál és az állam köte, kötelezi magát arra, hogy az így visszaszerezhető földet a helyi gazattársorom segítségével majd újraosztja azoknak, azok, akik jogosultak rá, tehát ebben is letne érdekeltség, tehát vissza lehetne szerezni, ha lenne rá, földpolitikai uh -huh. akarat. Na most a földhasználat. Földhasználat, igen. Itt a lényeg, nagyon rövidre zárva, az, hogy tehát az észszerű földhasználat nem a nagyüzem élettere, tehát a kis és középüzemnek az életterét kéne helyreállítani, a társadalmi okok is ezt kívánják, tehát akkor lenne fenntartható a vidék, hogyha életet teremtene élőmunkaigényes ágazatoknak, és itt van a mezőgazdasági üzem szabályozás, ez nem vitathatóan olyan intézmény, ami a tőke szabadságot nem sérti, tehát lenyelte hét fejlett uniós velősági ország alkalmazza, Norvégia és Svájc is. 2014-ben Magyarul ennek van mintája. Jó mintája vannak, Igen. de itt van a magyar jogszabály is. Egyébként ezt én dolgoztam ki. országülés elé került, és szakmai elismerésben részesült, tehát kormány is jó szakmai munkákat találta. Na most többségi javaslattal elvetette a kormány, mert azt mondta, hogy nem időszerű, ez most bevezessék. Mm -hmm. De azért azt tudni kell, hogy az alaptörvényben szerepel, hogy kétharmados sarklatos törvényben kell szabályozni a mezősági üzemek jogállását. Mm -hmm. Miért? Mert a, a, a napi kormány politikát ez most is mondja, hogy úgy kell korszerűsíteni a birtok hogy a földalap 80 a, a kis- és középüzemeki legyen, és a, hát a, a nagy birtok egy érje be maradék 20 kal Na most maga ez a törvényjavaslat azt jelenteni, a végrehajtás, hogy két évemből bármikor hajtani, és úgy korlátozná a, az üzemet, hogy árutermelés csak ö, olyan, mértékű üzen folytatat, amit ugye a jogszabály az egyes ter termesztési ágazatok, talajellátottság stb. szerint megállít. Egy példát mondok, ugye a, hát a nagyüzemi érdekes ilyen szempontból. Tehát például a nagyüzemi gabona termesztés maximum 500 hektáron folytatható, ami azért valami, meg gondoljuk el, hogy, hogy a franciáknál, akik ugye a, hát az Unió gabona termesztésének illátott semmi, tehát ma is legalább az egy szolgáltatják, 250 a maximális üzemterület. Uh -huh. Tehát ennek a felet. Magyarán, tehát hát ez ezzel, mindig egy nagy jól Hát az üzemszabályozás ezt megoldaná. Uh -huh. És e, hát ugye, ugye a, a földvédelem. Na most, hát Annyira kevés az időnk, hogy erről viszont külön kell beszélni uh -huh. a földvédelmet. Hát ez a, az egésznek a kulcskérdése, mert ez a minimumnak is a minimuma, hogy a földvédelmet most már teljesen új ö, érték alapra állítsa az ország, mert hogyha ez az önfeladás folytatódik, akkor tényleg azt kell mondani, hogy, hogy, hogy itt 60 év elteltével már nincs miről beszélni, mert már termőföld az teljesen... Tehát itt a földvédelem azt jelenti, hogy itt... Mennyiség és minőségi védelem. Igen, de hogy ez a föld, ami ugye a területét nem veszti el, mert az, az a méter mindig megvan Nem vesztí, Hogy ne veszteni el? Bocsánat. Hát az ingatlan fejlesztés de elviszi a, az jaj, egész Jó Jaj, igen, de. de hát erről mm -hmm. van szól. Na most akkor mondom Tehát én, hogy... Akkor csak, hogy értsük, mert ez, ugye ezek a kifejezések, ezek nagyon tömert hullanak össze valamit, és hogy a mi mifényünkben is teljesen értető legyen. Hát az egyik az ingatlan fejlesztés, ami elveszi Ennyi a, a, a földet, a mennyiségét. Tehát megyék, a másik pedig, külnek, ami, bocsánat, ami, mondjam, ami minőségileg teszítünk rá a Az új naponta három négyzet kilométer föld semmisül meg, utak, infrastruktúra, Ingen, elviszi, kész, nincs, oh, nincs jó, többé okay, föld. Okay. Tehát Ugye mi, a talajfedés miatt. Ami eddig termőföld, termőföld igen, volt. Igen, igen. Na most gondoljuk el, ha, uh -huh. ha más nem egy laikus, csak uh -huh. arra gondol, hogy hogy asszályok, árvizek, tehát milyen uh -huh. és akkor nem is beszéltünk arra, hogy maga a föld is kimerül. Hát a, a humusz is, akkor meg arra nem is beszéltünk. Tehát hogyha így vész, ha hát, uh -huh. hon akarunk mi termelni? Na akkor ezzel is foglalkozzunk, tehát Hogyha nézzük a mennyiségi mutatókat, tehát ugye 65 év alatt, tehát 950-től 2014-ig a, a földkivonása kettőszeresére nőtt, tehát 700 ezer hektárról megnőtt, megugrott 1.400.000 hektárra. Na most nézzük 90-től, ugye rendszerváltoztatás. Tehát 90 és 2005 között akkor újabb 10%-kal növelték a, föld kivonás, a végleges földkivonás, mindig erre van szó. Ha továbbhozunk ezt a számot, tehát mondjuk 89 és 2015 között, akkor már a mezősági földalapnak a 15,7%-át mondták ki végleg. Uh -huh. Na most miért van ez? Tehát ez azért, mert miután már beszéltem uh -huh. arról, hogy ugye 80-80-től a az egységes ingatlan piac, tehát a tőke alapvető érdeke az, hogy minden földet valamilyen módon ingatlanná minősítsünk, uh -huh. mert attól a perszről kezdve semmilyen, Közhatalmi védelme nincsen, akkor már korlátlanul bárki uh -huh. viheti. Tehát ingatlan fejlesztés, ingatlan akarja alakítani. Na most pont ez, ez a nagy gond, hogy, hogy Magyarország is olyan beruházás politikát folytat, ami hát korlátlan tulajdon szerzést biztosít a tőke nagy beruházóinak. Uh -huh. Tehát gondoljunk arra, hogy itt vannak ezek a stratégiai megállapodások, hogy Keskeméti, Mercedes, Győri, Audi, a, a Hankok, akkor ezek most, most, most Debrecen, a BMW, uh -huh. stb. stb. stb. Tehát korábban meg kellett kerülni a, a törvényvére, amit megkerülték. Tehát a, a, a korábbi 94. évi földtörvény, termőföldről szólt törvény, mert úgy a tilalom volt a külföldi főtörvény szervezése. Úgy kerülték meg, közbeiktatták az önkormányzatot, és az önkormányzat hiszen, ez egy közjogi alany, tehát azért tették, hogy az önkormányzat szerezzenő a saját lakosság, tehát közösségének földet. Tehát magyarán, akkor az önkormányzat fölvásárlotta a földet, uh -huh. belterületbe mondta, ő vezeti átsorolás, ingatlan ámérősítette, és már az ingatlant adta oda, a külföldileg, a bármilyen mértékben. Uh -huh. No ez most, elegánsan eltölté, erre már semmi szükség nincsen, mert ő is szerzőképes, és az a gyalázatos helyzet áll elő, hogy a világon nagyon ritka, tehát még Kínában sehol pedig óriási beruházások vannak, hogy a tőke beruházó, hogy földtulajdoni jogot szerezzen. Nem, nem szerezhet. Uh -huh. Időszakos használati címet szerezhet, tartós illetve adott 50 év, vagy mindegy, de abban a pillanatban, hogy odébb áll a föld nem az övé, hanem az állami. Itt viszont nálunk az történik, hogy nyakló nélkül kiszolgáltatjuk a termőföldet, azzal, hogy ingatlanlán alakít, alakítja, hmm. és így elviszi. Na most ezt kell gyökeresen megváltoztatni. Ezt a könyvem, a legutóbbi könyvem nagyon részesen kimondja. Mondja meg a címét, mert azért e, van, el is akarja, olvasni. Igen. E, mi is a címe? Ez <gül> tipikus, amikor az ember hívtelen velekérdezik. <gül> Nem vagy, eszembe elmondja. Na ne, persze, persze. Mert két az... szót kell a közérdekű földkészletgazdálkodásról. Hát az alcím az, hogy földrablások a világban és magyar földvédelem. Tehát, igen, legjobb hát, a okay. földvédelem? Igen. Tehát, na, tehát erre részletes ö, ö, megoldásokat dolgoztam szóval. ki. A lényegét azért tudnám összegezni, tehát Először is, hogy általános tilalmat kell bevezetni arra, hogy nem élelmezési célra termőföldet tilos kivonni. Ezt mm -hmm. nagyon sok ország, nem csak uniós ország, más országok az alkotmányai rögzítik. És itt, itt lényeges, hogy a egészen szűk és nevesített kivétel lehet, ami csak egy nyomos közérdek, tehát például az, hogy nemzetolorsági szempontból egy kiemelt jelentőségű beruházásnak műsorítik, hát ez nem szempont, tehát nyilván mm. ez nem. A másik meg a döntési hatalmat meg kell változtatni, tehát az, hogy, hogy ki dönthet a földkivonásról és a területi átsorolásról, mert ugye most, most az a helyzet, hogy tehát e, a Földhivatal, meg a helyi önkormányzat, tehát ingatlanámi esető, vagy nem, hát ezt a tőke a legkönyjebben leszereli. Tehát ezért olyan e, megoldás kell, hogy, hogy csak a, a parlamentek egy közvetlen felelős közigazgatási, központi közigazgatási hmm. szerv dönthet. Akár értékhatától függően pedig maga csak az országgyűlés dönthet, hogy hmm. véglegesen kibonyálnak földet. Ugye a termelésből. Most fontos, hogy a... A földvédelmi járulék és a, a bírság az jelenleg az annyira jelképes, hogy nem képes a földpazarlást megállítani és visszaszorítani. Hát persze, hát az csak egyetlen költség. Tehát egy externália, amit aztán ráhárítanak a későbbi ingatlan vásárlóra. Csak gondoljunk arra, hogy ugyanaz a terület, nézehet itt veszt Kádár imre professzor korábban részletesen vizsgálta, tehát ugyanaz a terület, abban a pillanatban, hogy ingatlannál minősítik 300 és 1000-szeres hasznot hoz, tehát az ingatlan spekulációnak is éve egy egy egy és és akkor a leglegfontosabb az, hogy itt a, a a föld kivonásnak a jogalapját döntően meg kell változtatni. Át kell állni, tudnilik. Jelenleg az van, hogy a, a tőkeberuházó, hát az egy jogszerű igénylője, sőt, hát az el, ő beruhálást és munkahelyeket hoz, és így tovább. Tehát ünneplik, hogy milyen nagyszerű, hogy ő ezt megteszi, és senki nem gondol arra, pedig a jognak kéne kimondani, hogy ez egy jogányos károkozó. Miért jognás károkozó? Azért, mert a földkivonás azzal jár, hogy a, a, a humuszt az edafont a föld termő erejét megsemmisíti. Tehát egy véges természeti elemet elpusztít, megsemmisít. Uh -huh. Nagyon hasonló a helyzet a környezet és a természet természetpusztításhoz, uh -huh. mert az eredeti állapotot fogadni a kizárt, hogy úgy helyreállítsák. Igen. Na most abban a pillanatban, hogy őt jogellenes károkoznak minősítem, nem arról van szó, hogy ezzel Kizán, ná, nincs ingatlan fejlesztés, soha nem, nem volt ki semmit, nem erről van szó, de arról biztos, igen, hogy <hums> arra lehet kényszeríteni, hogy új beruhálási telepet keressen magának, uh -huh. tehát amikor itt vannak a, az elhagyott, a merúsági termése, alkalmattal az asszályos, stb. területek, hogy az innovációval tegye át a tevékenységét, tehát ezekre a nem értékes termő területekre, ne zöldmezős beruhállást végezzen, és rozsad területekre menjen, és maga a tényleges ellenérték, amit a föld kivulásítva, mégis sokra, terület, egyrészt majdnem természet közeli állapotot állít helyre azzal, mm -hmm. hogy visszaállít más rekultivált földet, ami hát nem termő volt, a másik pedig, hogy a, a földnek az értékét a reális piaci árát, és a társadalmi használati értékét egyránt meg kell téríteni, ebben benne van az ökológiai értékveszteség, erózió vagy vízháztartási gond, és azt a vagyoni és nem vagyonikát, át, ami a helyi közösséget azzal éri, hogy elveszti ezt a földet. Tehát teljesen új jogalapra lehet ezzel mm -hmm. helyezni, és meg lehet állítani ezt a mértéktelen földpazarlást. Az a problémánk szokás szerint, hogy, <gül> nincs <idő. gül> hogy nincs több idő, és nem szeretném, hogyha belekezdenénk egy újabb témába. Hát ki kifogunk futni, és mi csak le leszünk húzva. Tehát nem, így van. Így nem van. És hogy ezt mert ezen a ponton, ez már azt most is erősen belevezetett minket ebbe a, a témakörbe. Tehát látjuk, hogy ez. Ez, ez nem egy egyszerű jogi probléma, hanem ez a minden életünket alapvetően befolyásoló kérdés. Pontosan. Most elbúcsúzunk, és két hét múlva leszek én megint, egy hét múlva pedig Péterfi Ferenc, doktor Tanka Endre, professzor emerituszt Hallottuk ma a földhasználattól. Ról a műsor, mint az előző is, az internet archívon meg lehet találni. Ezt a, van egy Facebook oldalunk is, ö, oda is föl fogjuk rakni. A Demokrácia Most címen található meg. Én most el kell, hogy búcsúzzak bányegézát, hallották. Köszönöm a lehetőséget.